Boken skriven av imam al-Barbahari Rahimahullahu ta'ala De sista punkterna vi tittade på Var där imam al-Barbahari sa Håll fast vid din kunskap Alltså att du ska veta Och att det här är något väldigt viktigt När det Barbahari och andra ulamar säger Håll fast vid din kunskap Eller du måste veta Vad betyder då det? Varför inleder de så och säger, du måste veta eller hålla fast vid din kunskap? Ja. ja, det kommer någonting viktigt efteråt. Så att man ska vara uppmärksam. Så han sa, håll fast vid din kunskap. Att det första i islam är trosbekännelsen. Nämligen att det finns ingen sann gud förutom Allah. Och att Mohammed är hans tjänare och sänderbud. Och sen så sa han efteråt, att det Allah har sagt är så som Allah har sagt. Och det förekommer ingen motsägelser i det som han har sagt. Han är som han säger. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till de två punkterna och repetera lite. Men innan vi läser från Ahmed Najmids förklaring och från Sheikh Wozans förklaring. Så tänkte jag att vi skulle titta på vad som är skrivet i det här ämnet. Angående vad det första i islam är. Och vad meningen med livet är. Och lite andra frågor. Och det är i en bok som är författad av Sheikh Ahmed i Nejmi. Samma Sheikh som har en förklaring till Bar Bahari. Sheikh Ahmed i Najmi som gick bort för bara något år sedan, och var en av dagens stora ulema. Han nämner en av sina böcker som han har skrivit och han tar upp ett kapitel där han ställer den här frågan. Nämligen frågan, vad är meningen med livet? Och varför skapade Alla? Människan och vad var visdomen bakom det? Och det här det är självklart som Ni vet stora frågor eller hur? Meningen med livet, varför alla skapade människan Vad var visdomen bakom skapelsen Och så vidare Så han säger svaret på den här frågan Det är ett svar som de flesta Har misslyckats med att svara på De som har försökt Till exempel filosofer och andra De har misslyckats med att svara på den här frågan Därför att Om du frågar den här frågan Till en människa och när människan bara använder sitt intellekt till att försöka svara på den här frågan, så kommer du att få olika svar, eller hur? Om du frågar olika människor vad meningen med livet är och varför det finns människorna, så kommer människor börja att filosofera, eller hur? Och alla kommer komma med olika svar. Varför? Jo, därför att vårt intellekt inte kan svara på den här frågan. Ingen kan svara på den här frågan, förutom det intellektet som har givits ljus ifrån Allah. Och den människan som Allah har vägledt med hans vägledning. Det är intellektet som följer Allahs sändebud sallallahu alaihi wa sallam. Den här människan, det är den människan som kan svara på den här frågan. Så hur kan den här människan få svar på den här frågan? Jo, han har fått svaret från Allah och från hans sändebud sallallahu alaihi wa sallam. Så vi lär oss mycket från det här. Vi lär oss bland annat att intellektet, kan inte ensamt ta reda på vad vi ska tro och hur vi ska tro på Allah. Det var det samma sak där. Om du frågar en människa om Allah eller om Allahs existens eller om Allahs egenskaper eller om hur vi ska dyrka Allah och den här människan inte har fått reda på det här genom texter och uppenbarelser då kommer människan att ge dig olika svar, eller hur? Så vi lär oss ifrån det här att vi kan inte använda intellektet ensamt för att döma i vår akida hur vi ska tro var att hur vi tror och hur vi tror om Allah och vad som händer i nästa liv och sådana här frågor det är någonting som handlar om det dolda, eller hur? Saker vi inte har sett. Så, när människor försöker svara på de här frågorna meningen med livet, existensen, vem är skaparen frågor om Gud, frågor om nästa liv om människorna endast dömer efter intellektet då kommer människorna att misslyckas. Och människorna kommer finna, kommer komma med svar som är väldigt, väldigt förvirrade. Och de kommer komma också med svar som är helt omöjliga att förstå sig på. Och det har ni sett också. Vissa ideologier eller filosofier eller, eller treenigheter och sådana saker. Det är saker som är väldigt svåra att förstå sig på. Och det finns mycket förvirring i de här svaren. Det här beror på att intellektet... Vad är intellektet för någonting? Intellektet, det uppfattar den informationen som intellektet får ifrån våra sinnen. Och vilka är våra sinnen? Hörsel, syn och så vidare, hur? Intellektet kan uppfatta den informationen som intellektet och hjärnan får via dina sinnen, eller hur? Den kan inte uppfatta någonting annat. Så när man försöker tala om frågor som överskrider det som finns på jorden. Det överskrider det som vi kan se, det överskrider det som vi kan höra. Det överskrider det som vi kan känna med våra doft, eller hur? Vi pratar om sådana frågor som överskrider det som vi känner och ser. När vi överskrider det som finns på jorden, då kan vi inte svara på de här sakerna. Och det är då den här förvirringen kommer hos människorna. Allah azza wajal, han säjer i sura Al-An'am för det som antecknar, i Al-An'am 122. Allah azza wajal, han säger: "Och den som var död, så upplivade vi och gav honom ett ljus att gå med i människorna, som om han var i mörkret, inte utanför det." Allah azza han säger: är då den personen som var andligen död han är inte död fysiskt, han lever. Okej? Okay? En människa kan vara levande fysiskt men han kan fortfarande vara död. Därför att hans själ lever inte på, på riktigt. Är då den som var andligen död och som jag väckte till liv och skänkte ljus med vars hjälp han finner sin väg bland människorna är han att likställa med den som omges av ett djupt mörker varifrån han inte kan komma ut. Så den människa som inte har fått uppenbarelse från Allah den som inte har fått reda på de här svaren via Allah Azza wa Jalla och hans sändebud han lever i ett mörker. Medan Allah Azza wa Jalla genom att skicka sändebud och genom att sända hans uppenbarelser väcker människor till liv. Ett riktigt liv. Vi påstår inte att intellektet inte kan komma fram till slutsatser. Självklart kan intellektet komma fram till slutsatser. Sånt som man ser och sånt som man bevittnar kan tyda på att det finns en skapare, eller hur? Även om vi får reda på hur vi ska dyrka alla genom uppenbarelser, och hur vi ska tro på alla genom uppenbarelser, så kan intellektet komma fram till vissa slutsatser, genom att titta på skapelsen, eller hur? Där har ni pratat om förut, och, och det ser man exempel på själv också. Eller hur? Man kan titta på skapelsen, det fantastiska, och man kan förstå, genom sitt intellekt, att det finns en skapare. Om man förstår att den här skaparen har förmåga, och man förstår genom att titta på skapelsen att den här skaparen har en visdom som vi inte kan förstå. Vi förstår också att skaparen har allomfattande kunskap och andra saker. Och Allah Azul han nämner många exempel i Koran på hur han skapar och hur det är han som försörjer jorden och hur det är han som kommer med regn så att det växer upp växter. Allt det här kallar till att människorna ska använda sitt intellekt, eller hur? Allah Azul visar på att titta ni ser hur regnet kommer och att det växer och ni äter ifrån det här. För att vi ska använda vårt intellekt för att förstå att Allah Azzajal finns. Så intellektet kan användas till de här sakerna. Men intellektet kan ensamt inte visa på de sakerna som vi nyss nämnde. En av de sakerna är vad Allah Azzajal vill. Eller hur? Även om intellektet kan förstå att Allah finns så kan inte intellektet ensamt döma vad Allah vill. Det är omöjligt. Därför att om vi skulle fråga alla här inne så skulle alla ge olika svar. Om vi skulle fråga alla här inne hur vi ska dyrka Allah så skulle alla ge olika svar. Om vi inte hade fått uppenbarelse ifrån han a.s.w. Så hur kan vi ta reda på vad meningen med livet är? Hur kan vi ta reda på varför Allah skapade människan? Genom intellektet? Är det möjligt? Så varifrån? Genom Allahs bok och, och profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Det var att Allah Azza wa som vi talat om tidigare, han har klargjort saker i al som kanske är av mindre vikt än den här stora frågan. Har inte Allah Azza wa och profeten Sallallahu Alaihi wa sallam klargjort många saker för oss och berättat många saker, hur vi ska agera och hur vi ska göra. Till och med så att vi vet hur vi ska gå på toaletten, är det inte sant? Så hur kan det vara så i så fall? Och hur skulle det kunna vara så att Allah Azza wa Jal har klargjort de här sakerna och inte klargjort för oss vad meningen i livet är. Är det möjligt? Det är helt omöjligt. Salahu Salah, han har klargjort för oss varför han skapade oss. Och vad är svaret? Många av er kan svaret ni alla. Ah. Och vad är beviset? Var med i Chalaktaul Ginnavalins il-Liya Den som, sådan som finns i värjet 56. Var Han säger att han har skapat Ginnan och människorna ändas för att dyrka honom. Så det här, det är visdomen bakom varför Allah Azza wa skapade människan. Allah Azza wa skapade inte bara människan för det här syftet, utan han skapade dessutom himlen och jorden för det här syftet. Han skapade allt som finns i den här dunjen och han skapade också det som finns i nästa liv. Paradiset och helvetet på grund av det här. Han sände sina sändebud, alayhissalam, och han sände ner sina böcker och han bestämde de bestämmelserna som han bestämde, vad är halal och haram på grund av det här. På grund av att han ville testa oss för att se vem av oss som gör bäst handlingar. Elladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ni finner det i Mulk. Han som skapade döden och livet för att testa er och pröva er, och för att se vem av er som gör bäst handlingar. Bäst handlingar, inte mest handlingar, bäst handlingar. Och Hola Azizol Rafor, och han är den allsmäktige och den förlåtande. Alla Azizol han skapade sina, sina tjänare. Och han satte oss i det här livet, och han informerade oss om att vi kommer att prövas på det här sättet. Han bestämde att vissa saker är obligatoriska att göra. Och han bestämde att vissa saker är förbjudna att göra. Och han prövade oss med lustar som vi har. Ni vet, vi har lustar som drar oss till olika saker. Han prövar oss med lustar. Och de här lustarna går många gånger emot det som han har bestämt, eller hur? En person kanske har lustar att dricka alkohol. Och det här det går emot det han, sa, det han har bestämt. Han har bestämt att alkohol är haram. En del kanske har lustar till kvinnor att göra sina. Men han har bestämt att zina är haram. Så många av de här lustarna vi har, det är saker som går emot hans bestämmelser. Så det är en prövning, eller hur? Han förbjöd också vissa saker. Och han bestämde vissa saker. Och våra lustar kan gå emot det här, så det är en prövning. Så den människan som lyder alla, az i det som han har beordrat och i det som han har förbjudit, han kommer att få den bästa belöningen i nästa liv men däremot den som följer sina lustar den som går dit hans lustar drar honom den som inte gör det som Allah har beordrat och den som gör det som han har förbjudit han kommer att få det värsta av alla straff så all skapelse skapades för att dyrka honom en del de dyrkar Allah utan prövning hur då? vilket kan det här vara? Nej. nej. Profeten blev också prövade. Ah. Änglarna. Det är att de har ingen vilja eller hur? De har ingen lust som drar dem till någonting som är haram. De, de gör det som Allah har bådat. Så all skapelse skapades för att dyrka honom. En del dyrkar honom utan prövning som änglarna, till exempel. Det de vill ingenting annat än att dyrka honom. En del skapades för att dyrka honom men med den här prövningen som vi berättade nyss om. De är djinn och de är ins. Människor och djinn, andarna. Och de prövas med de här prövningarna som vi nämnde, som lustar och andra saker. De prövades också med shaitan. Människans fiende. Shaitan som attackerar människan från alla håll och kanter och på alla möjliga sätt. Shaitan han försöker attackera oss och få oss att göra kuffer. Han försöker få oss att göra kirk. Han försöker få oss att synda. Allt det här det visar på att att dyrka Allah är en riktig prövning. Och vi dyrkar Allah frivilligt med våran vilja. Till skillnad från till exempel änglarna. Så den som då följer det här kallet och som verkligen dyrkar Allah är han är den som får belöningen. Men den som följer tjejtan, den som följer tjejtan, de tillhör dem som förtjänar att stiga in i helvetes elden. Allah Azza han sa, Qale fal haq, wal haqqu aqul, la emla anna jahannam minkum, wa mimman Allah Azza han säger, och sanigen säger att jag kommer att fylla helvetes elden med dig och med dem som följer dig allihopa tillsammans. Så so Allah har sagt att han ska kasta chaitan i elden. Och också de människorna som chaitan drar med sig. Och de människorna som följer chaitan på den vägen som han går. Så det här är en av de största prövningarna. Att vi har prövats med chaitan i rajim. Så den personen som då lyder Allah Och den som kämpar för att göra Allah nöjd. Och den som följer Allahs sänderbud. Och han som använder sina lustar är det som Allah har gjort halal Som till exempel att istället för att han är zina med en kvinna Gifter sig Och är med sin kvinna på ett sätt som är halal Så han som använder sin shahwat Sina lustar På ett sätt som är halal Han är den sanna troende Och det är han som har blivit lovad De högsta graderna I El Firdaus Som är det högsta paradiset Människorna de strävar efter olika saker alla har inte samma mål i livet, eller hur? Olika människor strävar efter olika saker. Det här kan bero på deras intellekt. Det här kan bero på deras akida, deras troslära. Det kan bero på deras förståelse. En del av dem, de känner till sin Herre. De känner till Allas rättigheter över honom. De tror på att de kommer att möta Allah. Azzawajal. De vet att det här livet... Bara ett kortfattat och ett kortvarigt liv. De kommer inte vara här för evigt. De vet att de bara vill ta med sig det som de behöver från det här livet till nästa liv. Medan andra människor inte känner till det här. De är okunniga om de här sakerna. De känner inte till sin Herre. De kanske inte ens tror på honom. De tror inte på att de kommer träffa honom. Utan de tror att Dunja och det här livet som de lever här. Att det är deras verkliga liv. Och att det är njutningen som de finner här. Som är den sista njutningen och som är målet med deras liv. Så de kämpar för den här njutningen. Och de kämpar för att bli nöjda i det här livet. Och de kämpar för att bli mätta och nöjda här. De samlar pengar. De samlar allt som de tycker att de behöver för att de tror att de kommer leva här och sen inte gå vidare. Så människor strävar efter olika saker. Allahs så wajal han har berättat det här i koran Och han har delat upp människor i två grupper. Lyssna på vad Allah säger. Inna laijer jouna li Kaana or a robil heyat dunja wat man nabiha. Wedina som anajatina afilen u leikem ma wawa who narkano yeksibon. Allah han säger om dem. Dem som inte ser fram emot mötet med mig. De ser inte fram emot att möta Allah på domedagen. De dom är nöda med det här livet som de lever. De slår sig till ro med detta liv. Och de som ställer sig helt likgiltiga till våra budskap de ska ha sin hemvist i helvetets elden som en belöning för deras handlingar. Sen finns det andra människor. Innelidina aminu wa amilu salihat yehdihum rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim ul fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanak allahumma Sen finns det andra människor som tror på Allah. Genom deras tro och på grund av att de har iman så leder Allah de som tror och lever ett rättfärdigt liv till en plats där bäckar flyter vid deras fötter i lyxalighetens lustgårdar. De ska säga Stor är du Allah i din härlighet. Och de ska hälsas med fredshälsningen. Och det sista de säger när de går ifrån varandra är Alhamdulillah, lov och pris till Allah, världens Herre. Så människor är uppdelade i två grupper. De som inte ser fram emot mötet med Allah. Och de som strävar efter och ser fram emot mötet med Allah. Den ena gruppen har helvetets elden som deras boning. Och den andra gruppen har paradiset till deras lön. Emma Saadi, vars bok vi har läst bland annat på lördagar, han ser i hans tefsir om de här verserna, de som inte ser fram emot mötet med Allah. Då säger han? De har ingen lust med och de väntar inte att se sin herre. Det är ingenting som de ser fram emot. Och det här, det är det största som de som hoppas på någonting hoppas på Han menar de troende Därför att finns det någonting mer som de troende hoppas på än att möta sin herre Finns ingenting mer Det är det högsta som den troende hoppas på Men de här människorna De vände sig helt bort ifrån deras herre Till och med så nekade de Deras herre ha Och de var nöjda med det här livet istället för nästa liv och de kämpade för det här livet. Och de ansåg att det här livet är deras slutdestination. Det här livet är slutet på deras resa. Precis som om de hade skapats för att bo här för evigt. Eller hur? Som om de hade skapats för att bo på den här platsen för evigt. Som om det här livet inte bara är ett liv som man går förbi. Som är resande som passerar som passerar för att komma till ett ställe där man ska verkligen vara för evigt. Allvilka de är från ayatina De är helt likgiltiga till våra verser och till våra budskap. De tror inte alls på de tecknena och verserna som finns i Al-Quran. De ser heller inte de tecknena som finns i skapelsen och de såg inte ens tecknena som finns i deras egna kroppar och hos dem själva. Så de brydde sig inte alls om alla de bevisen som pekar på att Allah finns, eller hur? Bevisen i Koran brydde de sig inte om. De brydde sig heller inte om bevisen som finns i naturen och i skapelsen som vi sa tidigare, som bevisar att Allah finns. De brydde sig heller inte om bevisen som finns hos dem själva och i deras egna kroppar. Och en person som viker bort ifrån bevisen kommer verkligen att vika bort ifrån det som bevisen bevisar, eller hur? Och vad är det de här tecknena bevisar? Ah. alla har existens om de viker bort från tecknena och de går bort ifrån tecknena då kommer de i första hand vika bort ifrån alla är så hur? det som de här tecknena tyder på de här människorna som Allah är så gäller beskrev med an deras destination är helvetets elden det kommer vara deras boplats därifrån kommer de däremot aldrig att resa bort bi ma kanu yaksibun". Varför fick de helvetesälden? På grund av deras handlingar. Orsak och verkan. Allah Azul belönar för det som människor gör. Det här var deras lön för deras handlingar. Vad var deras handlingar? Kofor, förnekelse och kyrk och deras synder. Efter att Allah Azul berättade om straffet som de här människorna har så berättade han om belöningen som de som lyder honom har. Innalizina aminu wa aminu salihat. De som tror och som gör goda handlingar. Vad gjorde de? De inte bara trodde, utan de gjorde vad? Goda gärningar också. Det räcker inte bara att tro. Det gäller också att göra goda handlingar. Därför när man tror så har den här tronsaker som man måste uppfylla också. Och det är handlingar. De hade ihlas till Allah Azza wa De gjorde saker och ting uppriktigt för Allahs skull. Och de följde profeten Sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Yehdihum rabbuhum bi imanihim. Allah Azza wa Jal vägleder dem. Tack vare vad? Tack vare deras iman som de hade. De hade en iman i deras hjärta. Så Allah Azza wa Jal vägleder dem. Tack vare den här iman, iman som de hade. Så Allah Azza wa han ger dem den bästa belöningen. Och han ger dem... Vägledningen. Så tack vare att Allah är så vägleder dem så gör de handlingar som är bra för dem. Och de följer den raka vägen i det här livet, och i nästa liv kommer de att följa den vägen som leder till paradiset. Tejerimin min en Floder och bäckar som rinner under deras fötter. till Naim. I paradisets lyckosaliga lustgårdar vad är det som gör människorna så lyckliga i paradiset? Vilka olika typer av njutning tror ni att det finns där i? Jo det finns nummer ett. Hjärtats njutning. Och sen finns det också kroppens njutning. Vad är hjärtats njutning i paradiset? Jo. De blir lyckliga. Och överlyckliga. Och saliga. Över att se. ar -Rahman. De får se Allah. De får höra. Hans tal. Han är nöjd med dem. Och de är nöjda med honom. Och de får vara nära honom som han alla. njutning är att de blir så lyckliga av att se Allahs ögon och höra hans tal och av att få vara nära honom och att han är nöjd med dem. Hjärtat njutning är också att de får vara nära deras bröder. De får vara nära deras bröder och de får njuta av att vara med dem. Det här är hjärtat njutning i paradiset. Vad gäller kroppens njutning i paradiset så är det alla typer av mat och dryck och kvinnor och alla andra saker som man kan njuta av. Sånt som människorna inte ens kan fantisera och föreställa sig av de njutningar som finns där i. دعوَاهُمْ subhanaka سُبْحَانَكَا humma. De åkallar Allah Azzawajal genom att säga Subhanak. Och ni vet vad Subhanallah är, eller hur? Subhan är att du gör Allah Azzawajal fri från alla brister du upphöjer Allah och prisar Allah och gör honom fri ifrån alla brister. Det här det är en sorts dyrkan, eller hur? Att göra vikir. Är det inte det? Att säga subhanallah. Men gör man dyrkan i paradiset? Den här dyrkan som de gör i paradiset genom att åminas Allah och säga subhanak. Det är någonting som de gör så lätt som en person andas. Utan ansträngning alls. De kommer att prisa deras här i paradiset. Utan någon som helst ansträngning. Och de prisar honom också och de säger Alhamdulillah. Det för att vi vet att Allah har nämnt att hjärtat blir lugnt av att nämna Allah, eller Han Har inte Allah nämnt att hjärtat blir lugnt av att nämna Allahs namn? Så i paradiset kommer människorna också att finna att deras hjärtan njuter och blir lugna av att säga denna doa och att nämna Allah. Men som sagt, de kommer göra det Helt utan ansträngning Men vad gäller deras hälsning i paradiset När de möter varandra Och när de besöker varandra Så är det assalam دعواهم, Och det de säger när de går ifrån varandra En elhamdulillahi rabdil alamin Elhamdulillah Lov och pris till Allah Herren över allt som existerar Genom det här som vi har läst Så förstår vi Vad det är man ska sträva mot Eller hur vi förstår vad där vi människor har skapats för att sträva emot och kämpa emot vad vårt mål är och att vi kommer att prövas i det här livet som vi lever. Och människorna som vi sa de strävar mot olika saker beroende på den imän som de har eller från våra av imän beroende på vad som finns i deras hjärtan beroende på deras kunskap beroende på om de tror på sänderbuden eller förnekar sänderbuden så en riktig troende, och det är de vi försöker vara ibland, en riktig troende är han som strävar bara mot sitt nästa liv. Hans mål är bara nästa liv. Så även om han lever i det här livet och han rör vid det här livet med sin kropp och han är i det här livet så kämpar han med hela sitt hjärta för nästa liv. Och det han gör i det här livet gör han endast för att sträva mot sitt slutgiltiga mål. Vad gäller kofar så är det precis tvärtom. De strävar helhjärtat endast för det här livet. Eller hur? Kofar, en, en kafir. Vad gör han för någonting? Strävar han mot nästa liv? Nej han strävar enbart för det här livet. Därför att han inte tror. Och han inte fått det här budskapet. Alla är så säger han? Ni kan skriva upp. Ifrån Sora till Isra, vers 18. Alla läser vad han säger: Men kan ni ju ridda äjjila? Äjjjila? Fiha? Mänesä? Limenorid? Thumma jäjjila? Jag skulle läsa med momen med hora. Alla läser vad han säger: Om um någon enbart strävar efter det här livet och det som finns i det här livet, och han låter det här livets goda styra honom, honom låter vi endast njuta av det här livet. Han säger, jag ger åt den vad jag vill. Men därefter så låter jag honom brinna i helvetet förhatlig och utstött. Audhu billah. Vi söker alla oss skydd ifrån det här. Så den som strävar efter enbart det här livet kommer Allah att ge. Vad han vill åt den han vill. Men vad blir hans slutdestination? Inte bara jahennam utan utstött och också förhatlig. Så luras inte av de människorna som har det bra i dunja. Varför har han en fin bil? Ett fint hus? Pengar på fickan? Och varför går jag omkring så här som jag går omkring? Allah Azza wa han kan ge till vem han vill det han vill. Och de som bara strävar efter det här livet kanske också får det här livet av Allah Azza wa Men vad blir hans slutdestination? Vad är din slutdestination? Vad vill du att din slutdestination ska vara? Vi alla strävar mot olika mål. Som Allah Azza så Jal berättar att vissa som under sina liv strävar och kämpar. Men alltid hade, Allah är så hjälp för ögonen. När de ska möta honom så får de ta emot sin bok med höger hand. För honom ska räkenskapen bli lätt. Och han kommer återvända till de sina med ett glatt sinne. Men däremot, den som får ta emot sin bok bakom ryggen. Han kommer att bönfalla om att snabbt förintas. Där han brinner i helvetets eld. Det här, det är det som är målen vi människor strävar emot. Och vi alla strävar efter olika mål. Så se till vad du strävar mot. Var på din vakt och akta dig så att du inte strävar mot fel saker. Alla är Allah, som vi sa, han skapade oss för att dyrka honom, eller hur? Och det var på grund av det här som han sände sänderbud. Och det var på grund av det här som han sände sina böcker, eller hur? Så en del människor, de följde sänderbuden. Och en del människor, de nekade sänderbuden. Allah Azza wa han gjorde människan till en ställföreträdare på jorden kan man säga. Han gjorde människan till den mest upphöjda här på jorden. Men vem är det som på riktigt är den upphöjda? Och som är en riktig ställföreträdare på jorden? Är det vem som helst? Vi sa att Allah skapade det som finns på den här jorden- för att vi ska dyrka honom, eller hur? Inte bara hos människor utan allt som finns på jorden. Så den människan som gör det han blev skapad för, nämligen att dyrka Allah Azawajal, han som verkligen dyrkar Allah Azawajal och följer den uppenbarelsen som Allah sänder ner, den människan är den mest upphöjda. Han är den som mest izzar. Han är den som är dyrbarast hos Allah Azawajal. Han är den som är dyrbarast hos Allah Azawajal på hela denna jord. Och allt som finns på den här jorden. Men det här är den människan som vi sa som strävar mot rätt saker. Den människan som använder sina lustar till rätt saker. Till de sakerna som Allah Azawajal har gjort halal. Han som följde löftet som han är till Allah. Men vad gäller de andra människorna så vet vi att Allah Azawajal har nämnt dem som mer vilsna än boskap. Den som följer vägledningen han kommer inte att frukta och han kommer heller inte att vara ledsen. Ibland kan vi människor tro att saker är bra för oss som kanske är dåliga för oss och ibland kan vi tro att något som är dåligt för oss är bra för oss. Men vi nämnde att pröv ner i någonting som man måste få. Pröv ner i någonting som man måste få. Och vi vet inte vad saker och ting leder till för, slut, för slutmål, eller hur? Vi vet inte vad en handling leder till för slutmål. Vi vet inte vad en prövning leder till för slutmål. Ni känner till versen där Allah Azzawajal säger Det må vara så att ni tycker illa om någonting och det är bra för er. Och det må vara så att ni tycker om någonting- och det är dåligt för er. Wallahu ya'lamu wa entum la ta'lamun. Och Allah känner till och vet detta. Och, alla, och ni däremot vet inte det. Så vi måste ha tålamod med de här prövningarna. Vi måste ha tålamod med syftet som Allah skapade oss för. Vilket är dyrkan. Allah azu han nämner detta i sveta al-asr som ni känner till. Wal-asr i inna insan ala fi khusr. Illa li dina wa aminu vad jag såg vid Hattie och vad jag säga om människan. Efter att han svär vid tiden. Människan är, har gått under. För Förgjord och vilsen. Förutom vem? Vem är undantaget till förlorarna? Eller Levina. Tror och. Amilos salihat gör goda handlingar. Resten av mänskligheten är förlorad. Så vilken del av mänskligheten vill du tillhöra? Den delen som är förlorad eller den delen som tror och gör rättsskaffens handlingar. وَتَوَاسَوْا och وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ Så hur kan man då rädda sig? Vad är vägen till räddning? Att slippa undan helvetes och att komma till paradiset. Den största vägen till räddning är att följa Allah Azza wa och hans sändebud och att lyda Allah och att lyda sändebudet. Vad säger Allah Azza wa Jal? وَمَنْ Allah اللَّهَ rasul för Allah är, de som är de som Allah har en Allah. Allah är en Allah. Allah är en Allah. Allah är alla Allah. som är en Allah. Allah är en Allah. Allah är en Allah. är med dem Allah är en Allah. Allah är en Allah. Allah är de Allah. Allah är en Allah. Allah är vill vi inte vara bland Allah. Allah är en Allah. Allah vill vi inte vara bland de som Allah Azrael nämner, som de sanningsenliga? Det här är det sällskapet vi vill ha. Då krävs det att man lyder Allah och att man lyder hans sänderbud. Och de verserna som talar om att lyda Allah och lyda hans sänderbud de är fler än vi kan nämna. Och det här var bara ett exempel. Så den största vägen till att nå framgång är att följa och lyda sänderbudet det här är vägen som leder till lycka. Att följa det som finns i Allahs bok och i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Man ska hålla sig borta ifrån nyinförda saker i religionen. Man ska heller inte vända sig till allt som människor säger eller följa det som den och den personen säger. Allah azawajal han säger وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَسُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Allah azawajal han säger det här är min väg, en rak väg, så följ då den. Och följ inte de andra vägarna, för då kommer ni att splittra er ifrån den raka vägen. Vägen till seger och lycka är att följa den enda raka vägen. Nämligen att lyda och följa Allah och hans sändebud. Alayhi salatu Och att vara stadfast på sin religion. Versen som vi har läst förut, när Allah Azza säger Innan är qalo rabbuna Allah thumma staqamu. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ دومسون سيير الله ار فورن هيرره دومسون سيير الله ار فورن هيرره مَنِ انْتِبَارَ دِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا och sedan är stadfasta i det och praktiserar det som de tror på. Till de stiger änglarna ner. Och de säger, var inte rädda och var inte ledsna. Och ta emot det glada budskapet om paradiset som ni har lovats. Vi är era hjälpare i det här livet och i nästa liv. Och i nästa liv kommer ni få allt som era nefs. Och allt som ni någonsin har velat ha kommer ni att få. Och ni kommer få allt som ni någonsin ber om. Det här är ett löfte från Ghaforun Rahim En förlåtande och en barmhärtig. Hur beskrevs de här människorna som får ta del av det här Glada budskapet Som sådana som bara tror Nej som sådana som tror Och sen är stadfasta på sin religion Inte sådana som ber ibland Och inte ber ibland Sådana som praktiserar sunnen ibland Och inte praktiserar sunnan ibland sådana som gör gott ibland, men som inte gör gott ibland. Som håller sig bort ifrån sina ibland, men som ibland då och då hamnar i det. Utan de människorna som tror och som håller sig stadfasta på sin religion. Till dessa stiger englarna ner och säger att det är i dödsögonblicket. Att de inte ska vara rädda och att de inte ska vara ledsna. Och de får det glada budskapet om paradiset som de har lovats. Sen säger änglarna till dem. Vi är era hjälpare i det här livet och i nästa liv. Och i nästa liv kommer ni få allt som era nefs någonsin har önskat. Och ni får allt som ni någonsin ber om. Mala gör oss bland dem. Mm. Profeten sallallahu alayhi wa sallam sa mm. Kullukum yed shulil al Ni alla stiger in i paradiset illa men eba förutom den som vägrar. Ni alla stiger in i paradiset förutom den som vägrar. Så Harbar sa och vem vägrar ja Rasulullah. Finns väl ingen som vägrar att gå in i Jannah? Och vem Och vägrar? Då sa han Ali salatu salam, wasallam: "Den som lydde mig, دخل الجنه, och den som Den som lyder mig stiger in i paradiset. Men den som inte gör det, han har vägrat. Att följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah, det är vägen och den största vägen till att lyckas. Akta dig. Akta dig från att tillhöra de människorna som säger och som Allah säger dem Den dagen då han som förtryckte sig själv kommer att bita tag i sin hand. Vilken känsla förmedlar det när någon gör den här? Ånger, eller hur? En ångest som inte går att beskriva. Och vi alla har upplevt den någon gång. Tänkte hur den kommer vara i Yomakiyama. Den dagen han som förtryckte biter tag i sin hand och säger Hur kunde jag någonsin och jag önskar att jag aldrig hade följt en annan väg än sänderbudets väg. Jag önskar att jag inte hade tagit den Jag önskar att jag inte hade tagit den här personen som min nära vän. Han höll mig borta ifrån att komma ihåg Allah i Zawajal i jaini, efter det att den hade nått mig. Och kane shaytan lill insan khadula. Och shaytan han är människans svikare. Akta dig ifrån att tillhöra de människorna som på domedagen biter tag i sin hand i ångest. Och ångrar att de följde någon annan väg än budets väg. Och som ångrar att de var med fel personer. Personer som höll dem borta ifrån Allahs däckert. Det var ingen person som påminner honom om salat när, bönen gick, när tiden för bönen gick in. Utan tvärtom. Nej, men vi hinner göra klart det. Du kan besa när du kommer hem. Slå ihop. Inga problem. Nej, men kom igen. Vi är mitt i en fotbollsmatch ska du gå iväg och be. Vad är det med det? Mm. Va? Achie, kom igen, ska du, Vi håller på att spela här. Ska du bara gå? Han kommer att ångra sig. Och här. Att jag aldrig någonsin hade tagit den här personen till min nära vän. Varför? Inte för att han inte hade mycket pengar på fickan, för att han drog honom bort ifrån att komma ihåg Allah Azza wa Det som profeten sallallahu alaihi wa sallam, har sagt, det som profeten sallallahu alaihi wa sallam har lagstiftat, det går före allt annat som någon annan någonsin säger. Det spelar ingen roll om det är en imam för en medheb, det spelar ingen roll om det är ordförande för ett parti, det spelar ingen roll om det är en sheikh eller vem det nu än är. Ingenting går före det som profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Allah azu jellhan säger Ja eyyuhaladzina aminu La tuqaddimu beyni yediyillaha wa rasulah Wa taqu Allah Inna Allah sami'un alim Allah azu han säger till de troende och ni som tror Sätt ingenting Sätt ingenting framför och före Allah och hans sändebud Och frukta Allah Allah är den allhörande och den allvetande Troende Sätt ingenting framför alla och hans sänderbud och frukta alla. Alla är hörande och vetande. Så det här att hålla tag i profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah det är den största och viktigaste anledningen till att människor kommer att lyckas. Och det här var menat som en inledning som blev lång och vi skulle knyta tillbaks till det som El-Barba Haris sa, nämligen. Att det första i islam är, vad för någonting? Trosbekännelsen. Och vad har det att göra med det som vi sa alldeles nyss? Ja? De som ac accepterade. Och och. Det vad var meningen med livet? Som annan. Ja? Att dyrka kan alla läsa, vad har det med trosbekännelsen att göra? Det för att. Ja? Vad har trosbekännelsen att göra med att vända ska dyrka Alla. Ja. Ah. Ja. Ah. Vad betyder det? Ingen är att dyrka. Ja. Det var att lära ilaha betyder ingenting annat än att du vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Alla. Och det här är det som är syftet med skapelsen som vi sa. Att det första i islam är trosbekännelsen. Att det inte finns någon sann gud eller ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det och att Mohammed är hans tjänare och sänder Vad har den andra delen av Shahada, nämligen Mohammed är Rasulullah att, Allah, att Mohammed är Allah och bud. Vad har det att göra med det som vi sa nyss? Följa honom. Följa honom. Vad har det med Mohammed är Rasulullah att göra? Det räcker inte med att tro att det fanns en man han hette Mohammed och han var ett sänderbud. Vad innebär Mohammed en rasulallah? Ja, och? Ah, och? vad? Vi nämnde förra, det är repetition här. Två veckor sedan, ja. Ah. Se är... Nummer ett, vad är det första? När vi ser Mohammed en rasulallah, vad är det första vi gör? Vi tror på att han har, att han har existerat och att han är Allahs sänderbud. Och mer. Ah. Vi tror på allt han är informerat om. Mer. Ah. Man lyder honom med det han har beordrat Nahm. Och vi håller oss borta ifrån det som han har förbjudit Och Att vi endast dyrkar Allah så som han har lagstiftat Vi sa att meningen med livet var att Allah har skapat oss för att dyrka honom Och att det är det som leder till paradiset Och att vägen till lycka är att hålla fast Vid Muhammed sallallahu alayhi wasallam. sallam sunnah. Ni kan sammanfatta allt det i La ilaha illallah Muhammed rasulullah Eller hur? Som la ilaha illallah är att du vittnar om att ingen har rätt att förutom Allah. Och Muhammeden Rasulullah bland annat innebär att du endast dyrkar Allah så som han har lagstiftat. Och, och att du följer hans sunna, alaihis salatu salam. Jag tror att vi avrundar där och fortsätter inshallah ta'ala nästa gång med nästa punkt. Wallahu alam wa salli ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashadu la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilik.